Цей загальний тип української хати став одною з найголовніших та найвиразніших етнографічних ознак українського племені. Певна річ, що все сказане не обмежується тільки цими загальними рисами, загальними враженнями. Ми побачимо далі, що в деяких глибших рисах, як, наприклад, у плані то, що Існує теж виразна та дуже многозначна з етнографічного погляду єдність типу української хати. Проте, приглядаючись ближче до подробиць цього загального типу, ми зараз же помітимо цілий ряд місцевих одмін, що залежить уже не стільки так від етнічних традицій, смаку та нахилів, як від різноманітності місцевих умов будівельного матеріалу, а значить і способів будування. Коли почнемо огляд загального вигляду українських хат з місцевостей середньої смуги України, де найкраще виявляється їх основний тип, то порівнюючи хати на Полтавщині та на Київщині, ми зараз же знаходимо в них крім схожих рис і певні відміни і на Полтавщині, і на Київщині хати білені. І з дуже рідкими винятками трьохкамерні. Тобто в них є властива хата, сіни та комора під однією стріхою. Кількість та розміщення вікон цілком однакові. Однакові комини і відміни помітні тільки щодо стріхи. На Полтавщині як найубогіші хати, так і хати заможніших хазяїв мають стріхи цілком гладкі, без гребеня, що випинався на горі, і без так званих остріжків на ребрах. А на Київщині, навпаки, гребінь, що випинається зверху, є скрізь, а також, крім бідніших хат, скрізь видно й остріжки. Цебто ступіньові гребені по ребрах стріхі, що становлює також характеристичну особливість усіх українських хат на цілому правобережжі та в Галичині. В Угорській Русі їх немає. Переходячи з Полтавщини на Південний Схід, ми зустрічаємо полтавський тип хати і на Харківщині і на півночі Катеринославщини. А на північ від Полтавщини, в південних повітах Чернігівщини ми бачимо той самий полтавський тип, тільки з високим та тонким дерев'яним коменом. Але далі, ще на північ, тип хати починає вже мінятись. Замість білого кридяного обарвлення з'являється жовте, глиняне. А потім і воно зникає. З'являються дахи здрані та й взагалі хати поволі набирають білоруського характеру. Жовта глиняна барва хат трапляється, правда, і у тих місцевостях Північної Полтавщини, де оселились цілі села з Білорусі та північних повітів Чернігівщини. Аналогічні зміни помітні щодо типу хати з Київщини. На південь від Київщини, на Херсонщині та на південній Катеринославщині, куди переселилось чимало поміщицьких селян з правого берега Дніпра під час заселення південних степів, панують хати київського типу. Але на південній Херсонщині, за знаменкою, починається вже перевага полтавського типу, або, скоріше, південно-українського, що відзначається тим, що хати дуже часто мають ганки, а іноді бокову маленьку прибудову на кшталт зовнішніх сіний та невеличкого дашка на стовпчиках а вздовж цілої чільної стіни хати. Цей самий тип, разом із зміненим так само київським типом хати, панує на цілій Кубані. На північ від Київщини, цебто на Волині, а хати в південних її повітах мають цілком київський тип.